Лю-Цесінь – вічна життя смерті Текст читає Сергій Оробчук Вони проминули ще сім концентричних кілець станції. Зі збільшенням радіуса кожного наступного кільця зменшувався кут нахилу площини середині них. Ченсінь відчувала, що вони, рухаючись колодязем, буцім пробираються крізь товщовіків. Орбітальна станція нарощувала кільця протягом двох століть. Старіші були розташовані ближче до центру, найновіші з краю. Кожне наступне кільце зводилося з сучасніших матеріалів, тож і мало менш архаїчний за попередній вигляд. Архітектурний стиль і підхід до оздоблення кожного кільця чудово демонстрували особливості часу. Від репресивно-байдужого зрівняльного мілітаризму періоду великого занепаду до романтичного оптимізму другої половини епохи кризи і ледачного гедонізму та п'янкої свободи епохи стримування. До 4-го кільця включно всі внутрішні приміщення зводилися одночасно з кільцем, а починаючи з п'ятого планування стало вільним, тож зведені опісля переборки стіни і приміщення демонстрували багате різноманіття стилів. Із віддалення від центру зникали характерні ознаки космічної станції, поступаючись нагромадженню звичних земних атрибутів. Досягнувши восьмого найвіддаленішого кільця станції, вже важко було стверджувати, що це космос, а не невеличке місто на Землі. Коридор перетворився на пішохідну вулицю зі жвавим рухом, а звична сила тяжіння в 1G примусила Чінсінь забути, що вони перебувають на висоті 34 тисячі кілометрів поверхнею Землі. Але оманлива картина земного міста швидко випарувалася, коли невеличкий човник доправив їх до місця, звідки знову відкривалася панорама космічного простору. Вхід до цієї зали з пласкою рівною підлогою був позначений написом А-225. У середині зали на великому квадраті були припарковані десятки малих космічних літальних апаратів різних форм. Замість однієї зі стін був просто отвір, через який можна було побачити танок зірок, що утворювався внаслідок обертання станції. Недалеко від них засяяло мініатюрне сонце, швидко освітивши всю залу. Один із космічних літальних апаратів щойно запустив двигун, і колір його світіння плавно змінювався з оранжевого на синій. Літальний апарат повільно рушив із місця. Швидко прискорився, шмигнув крізь отвір у глибини космосу. Чин Сінь побачила технологічне диво, звичне для тутешніх, але вона таки не могла збагнути, яким чином можна утримувати атмосферу і тиск у неповністю закритому просторі. Вони пройшли вздовж ряду запаркованих літальних апаратів і дісталися невеличкого вільного місця в кінці зали. Тут стояв одинокий човник, біля якого юрмилася невеличка група людей, які, вочевидь, очікували прибуття Чин Сінь. Цієї миті крізь відсутню стіну до зали повільно зазирнув один із рукавів Чумацького шляху, яскравим світлом перетворивши простір навколо човника на циферблат годинника, а довгі тіні людей – на рухомі стрілки. Це була спеціальна група, сформована РОЗ і об'єднаним флотом для організації зустрічі. Чінці знали більшість із присутніх. Вони брали участь у церемонії передачі повноважень мечоносця сім років тому. Серед них виділявся новий голова РОЗ. Але начальник штабу об'єднаного флоту був той самий. Найдовше в історії людства сім років залишили незгладимі сліди на їхніх обличчях. Ніхто не сказав ані слова під час рукостискання. Чінсінь роздивлялася човник. Сучасні космічні кораблі невеликої дальності польоту мали найрізноманітніші форми, але відійшли від оптічних контурів минулого. Ця модель мала вигляд ідеальної сфери, і Чінсінь навіть здогадатися не могла, з якого боку розташовані рушії. За вбічки, як середній мікроавтобус, човник не мав імені, а просто позначався реєстраційним номером. Саме цим непоказним кораблем Ченсінь добиратиметься на зустріч із Юньтяньміном, що відбудеться у точці Лагранжа в системі Земля-Сонце. Там човник під дією гравітаційного впливу цих двох масивних тіл залишатиметься в незмінній позиції. Три дні тому, після проводів Ченсінь і лодзи Томока пояснила представникам землі деталі зустрічі, наголошуючи на основному принципі комунікації. Це лише особиста зустріч Чен Сінь і Юнь Тянь Міна. І вона ніяк не стосується протиборчих сторін. Зміст їхньої розмови також має суворо обмежуватися виключно спільними приватними темами. Жодні технічні, політичні чи військові деталі влаштування світу Трисоляриса не можуть бути розголошені. Забороняється присутність під час розмови третіх осіб і ведення записів у будь-який спосіб. Місцем для рандеву була обрана точка Лагранжа l 1 на відстані півтора мільйона кілометрів від Землі. Зв'язок у відео- та аудіоформатах із першим трисоляріанським флотом забезпечуватимуть софони в режимі реального часу. Навіщо організовувати місце трансляції в глибині космосу за мільйон кілометрів від Землі? Після опанування технології передавання інформації за допомогою нейтрино, ізольованість каналу зв'язку на Землі нічим не відрізняється від трансляції, посеред космосу. Відповідно до пояснень Томоко, це просто данина символізм. Зустріч у ізольованому місці мала продемонструвати, що вона не має нічого спільного з двома світами. Точка Лагранжа була обрана для фіксування більш-менш стабільного місця перебування Чінсінь і нормального прийому сигналу, а також з огляду на розповсюджену в тресоліріан практику проводити зустрічі саме в точках рівноваги між двох небесних тіл. Ця інформація вже була відома Ченсінь, але зараз їй сказали дещо важливіше. Начальник штабу об'єднаного флоту провів Ченсінь Сінь середину човника, де виявилося напрочуд тісно. Розміститися могли щонайбільше четверо людей. Щойно вони сіли, сварічна перегородка спереду човника стала прозорою, немов присутні потрапили всередину шолома гігантського скафандра. Можливо, причиною вибору для місії саме цього типу літальних апаратів став широкий кут огляду. Оскільки сучасні космічні апарати вже не мали фізичних засобів керування і управління цілком здійснювалося за допомогою проєкційних дисплеїв, людині з минулого кабіна здавалася зовсім порожньою, не наче вона випадково зайшла до кабіни літака, в якій ще не встановили начиння. Але увагу ченсінь одразу привернули три незвичні речі, вочевидь встановлені після виготовлення самого човника. Три кола – червоне-жовте-зелене – нагадували світлофор колишніх часів, і були змонтовані на внутрішній переборці над сферичною передньою перегородкою. Начальник штабу пояснив їх призначення. Цими вогниками керують софони. Три соляріани повсякчас контролюватимуть вашу зустріч і зміст розмови. Якщо вони вважатимуть зміст прийнятним, то світитиметься зелений вогник. Якщо бажатимуть попередити про наближення до заборонених тем, то увімкнуть жовтий. Потім, зробивши довгу паузу, Ніби збирався з думками, начальник штабу, завершив пояснення щодо червоного вогника. Якщо ж вони вважатимуть, чи ви вже отримали заборонену інформацію, засвітиться червоний. Він обернувся і вказав на непроникну частину перегородки позаду них. Чінцінь побачила закріплений невеличкий металевий об'єкт, що нагадував баласну чушку про давніх часів. Ця бомба так само може бути активована суфонами. Вона вибухне за три секунди після того, як увімкнеться червоний вогник, знищивши все. «Що його боку?» – швидко перепитала Чан Сінь, не переймаючись про свою долю. «З вашого, за долю Юн можете не хвилюватися. Тому чітко пояснила, що буде знищено ваш човник, а йому нічого не загрожує. Червене світло може засвітитися як під час самої бесіди, так і після неї, коли Трисоляріани повторно вивчать її зміст. Якщо буде виявлено передавання неприпустимої інформації чи якогось забороненого знання, то вибух буде неминучим. А зараз послухайте, скажу найголовніше». Начальник штабу знову замовк, але чінсінь продовжувала дивитися на нього спокійним, лагідним поглядом і злегка кивала, спонукаючи, продовжувати розповідь. Зашто, що перемикання між зеленим, жовтим і червоним може відбуватися непослідовно цілком можливо, що зелений вогник зміниться одразу на червоний без будь якого попередження. Що ж, я затямила, відповіла чінсінь м'яким, мов подих вітерця голосом. Окрім змісту розмови, існує ще один чинник, який може мати наслідком. Увімкнення червоного світла. Якщо суфони виявлять наявність на борту будь-якого записувального чи такого, що здатен ретранслювати зміст розмови пристрою. Але можете бути певною, що такий ризик виключено. Цей космічний корабель неодноразово перевіряли на наявність будь-якого записувального обладнання, а всі бортові комунікаційні системи було демонтовано. Деактивована навіть можливість навігаційної системи вносити записи в бортовий комп'ютер щодо маршруту польоту. Увесь маршрут заздалегідь внесений до бортових систем, і політ та повернення здійснюються шаї в автономному режимі без будь якого зв'язку із зовнішнім світом. Доктор Чен, ви розумієте, що це означає? Якщо я не повернуся, ви піймаєте облизня. Я радий, що ви це усвідомлюєте. Ми ще раз хочемо наголосити робіть усе, що вони наказуватимуть. Говоріть тільки про особисте і не намагайтеся схитрувати за допомогою якихось метафор і двозначностей. Постійно пам'ятайте, якщо ви не повернетеся. Земля не отримає ані крихти інформації. А якщо все робити так, як сказано, то земля не дізнається нічого і після мого повернення, а так буде неправильно. Начальник штабу дивився на ченсінь розглядаючи її віддзеркалення в прозорій сфері в передній частині човника. Її фігура тонула посеред моря зірок, а очі відбивали їхнє світло. Він раптом відчув, що зорі пустилися навколо неї в танук, перетворивши ченсінь на центр Усесвіту. Він знову змусив себе не відмовляти її від ризикованої подорожі, а натомість озвучив гірку правду. Це мініатюрна воднева бомба. Її потужність, якщо міряти знайомому вам тротиловому еквіваленті, дорівнює 5 тисяч тонн. Цілком достатньо, щоб зруйнувати ціле місто. Якщо вибух станеться, все зникне за долю секунди, і ви не відчуєте ніякого болю. Чен Сінь знову злегка усміхнулася. Дякую, я це знаю. За п'ять годин човник Ченсін нарешті вирушив у політ. Перевантаження у 3G, найвища позначка, яку доволі безпроблемно може витримати тіло непідготовленої людини, щільно втиснуло тіло Чан у крісло. Крізь задній іллюмінатор можна було розглядяти, як крихітний вогник від двигуна відбивається на обшивці верхньої станції космічного ліфта. Човник нагадував іскорку, що вистрибнула з джерла гігантської печі станції, проте й вона швидко зменшувалася в розмірах, поки не перетворилася на крихітну крапку на фоні Землі, яка все ще заслала півнеба. Спеціалісти неодноразово підкреслювали, що політ не матиме жодних відмінностей чи складнощів порівняно зі звичайними пасажирськими авіаперевезеннями. Відстань від станції до точки Лагранжа дорівнює півтора мільйона кілометрів, що приблизно еквівалентне одній соті астрономічної одиниці. Це короткий політ для космічних відстаней. І її літальний апарат сконструйований саме для подібних подорожей. Ченсінь пригадала, що три століття тому важливим чинником, що підштовхнув її обрати кар'єру, пов'язану з космосом, став подвиг 15 чоловіків середини 20 століття, які послідовно висадилися на поверхню Місяця. А їхній політ був п'ятеро коротшим за цю її мандрівку. За 10 хвилин Ченсінь стала свідком сходу сонця в космосі. Світло повільно з'являлося за вигнутого краю Землі. З такої відстані Води тихого океану мали вигляд непроникних і нагадували дзеркальну поверхню, яка радо відбивала сонячне проміння. Великі скупчення хмар над водною гладю були схожі на мильну піну, що пристала до дзеркала. З цієї точки сонце здавалося значно меншим за землю, скидалося на блискуче золоте яйце, знесене темно-синім світом, що оточував його. Коли ж сонце повністю вийшло за вигнутого контуру Землі, освітлена частина планети перетворилася на величезний перевернутий півмісяць, який палав настільки яскраво, що решта землі потонула в глибокій тіні. Сонце і півмісяць під ним були схожі на якийсь таємничий гігантський знак посеред усього світу, і Ченсінь воліла вважати, що він символізує переродження. Ченсінь розуміла, що цей схід сонця може виявитися для неї останнім. Існувала ймовірність, що під час майбутньої зустрічі, навіть якщо вони обоє дотримуватимуться всіх встановлених обмежень, Три соляріани можуть зашкодити їй повернутися живою. Тож вона вирішила, що не коритиметься правилам. Але відчувала, що все складається якнайліпше, і не шкодувала ні про що. Із просуванням човника площа освітленої ділянки землі зростала. Чен подивилася на контури континенту, що з'явився в полі зору, і легко впізнала в ньому Австралію. Вона нагадувала сухий листок, що плив водами Тихого океану. Континент виринав із тіні і межа світла проходила чітко по центру. Тож цієї миті у Ворбертоні Ранок саме вступав у свої права, і вона уявила, як Фрес, спостерігаючи зі свого узлісся, зустрічає світанок у пустелі. І її човник пронісся над землею. У момент, коли зігнута лінія горизонту зникла з поля зору, прискорення припинилося, а з ним зникло відчуття перевантаження. Чен полегшено зітхнула, коли важкі обійми, що тримали її тіло, зникли. Човник ковзав у напрямку сонця, чиє світіння заступило всі зірки на небі. Увімкнулася функція авторегулювання прозорості корпусу, перетворивши сонце на тм'яний диск. Чен ще більше притлумила яскравість світла. Тепер світило нагадувало місяць у повні. До кінця подорожі залишалося ще 6 годин польоту в невагомості, осяйній місяцеподібним світлом сонця. Через 5 годин човник розвернувся на 180 градусів, і двигуни почали працювати на сповільнення. Під час розвороту сонце повільно зникало з поля зору Чінсінь, поступаючись місцем зіркам і чумацькому шляху, який розгортався перед очима, немов довгий сувій. Нарешті положення човника знову стабілізувалося, і перед очима Чінсінь з'явилася зимна куля за з місяць, якщо дивитися на нього з поверхні нашої планети. Минула величність зникла безслідно. Тепер земля нагадувала тендітний ембріон, що плавав у блакитній, навколо плідній рідині, і мав отут вийти на світ із теплого материнського луна в лютий холод і вічний морок космосу. Після увімкнення двигуна Чінцінь знову відчула дію сили гравітації. Процес повільнення тривав близько півгодини, аж поки двигун не почав переривчасто вмикатися і вимикатися для точного позиціонування в просторі. Гравітація знову розчинилася в тиші. Точка Лагранжа – місце, де човник перетворився на ще один супутник Сонця, обертаючись синхронно із Землею. Чен Сін поглянула вниз на хронометр. Політ був розпланований дуже точно. До зустрічі лишалося 10 хвилин. Навколишній простір з'яв порожнечу, яку вона намагалася сотати розумом. Їй доведеться багато запам'ятовувати, бо тільки її пам'ять зможе виступити стенограмою зустрічі. Вона воліла перетворитися на бездушний диктофон і відеокамеру, аби записати в себе стільки, скільки зможе почути і побачити в найближчі дві години. А цього досягти було вкрай непросто. Вона уявила собі точку простору, в якій опинилася. Тут врівноважувались гравітаційні сили Сонця і Землі, тому це місце мало вищу концентрацію порожнечі порівняно з іншими закутками Всесвіту. Це була ізольована місцина, відірвана від решти космосу. Розмірковуючи над цим, вона потроху притлумлювала почуття і, зрештою, досягла незаповненої відстороненості, якої так прагнула. Неподалік човника один із софонів почав розгортатися. В низьковимірному просторі. Перед очима Ченсінь з'явилася сфера діаметром 3-4 метри, яка зависнула за кілька метрів від човника, затуливши землю і більшу частину небокраю. Поверхня сфери виблискувала чистим дзеркалом, відбиваючи зображення човника із Ченсінь. Вона не була певна, перебував софон всередині човника протягом усієї подорожі, чи щойно з'явився в цій точці космосу. Віддзеркалене зображення на поверхні сфери швидко зникло. Поступившись місцем чомусь напівпрозорому, незбагненному, схожому на брилу льоду. Чінсьінь стигла подумати, що це нагадує яму, викопану прямо в тканині простору часу. Із середини сфери почали летіти яскраві світлові плями, які за формою нагадували сніжинки. Величезна їх кількість формувала єдину велику мерехтливу картину. Чінсьінь зрозуміла, що це просто білий шум, який нагадував снігові замети на екрані телевізора у разі поганого сигналу трансляції. Це тривало близько трьох хвилин і раптово змінилася картинкою, що транслювалася з відстані кількох світлових років. Зображення було дуже чітке без потворень і перешкод. Ченсінь постійно намагалася уявити, яким буде їхнє спілкування. Вона бачитиме лише рядки тексту, чи, може, почує його голос, чи навіть побачить зображення мозку, що плаватиме в ємності з живильною рідиною або ж просто живого здорового юнтяньміна. І, хоча Ченсінь вважала останній варіант найменш вірогідним, і постійно кортіло визначитися, в якому саме середовище він існуватиме. Вона вигадала безліч найрізноманітніших варіантів, але побачене виявилося далеким від усіх її припущень золоте море пшениці під сонячними променями. Площа поля дорівнювала приблизно сими аром. Зерно налилося, настав час жнив. Ґрунт на полі здавався дещо дивним, чисто чорний із лескучими гранями, що виблискували в сонячному світлі, немов силасилен на зірок. У чорноземі край пшеничного поля була встромлена звичайний лопата, навіть держак на вигляд був дерев'яний. На ньому висів соломяний бриль, мабуть виготовлений саме з пшеничної соломи, старий і потертий настільки, що соломини розсоталися і повибивалися з нього. За пшеничним полем тяглося інше зелене, мабуть із якоюсь городиною. Поду вітер, порвавши брижами хвиль пшеничне золото. Над чорним ґрунтом поля висіло нетучне небо, чи радше купол, переплутане Мереживо темно сірих труб найрізноманітніших діаметрів від тонесеньких до величезних. Серед тисяч звивистих труб, надзвичайно яскраво, немов нитки розжарювання, світилися дві-три ділянки. Вони освітлювали пшеничне поле і, очевидно слугували замінником сонця у вирощуванні сільськогосподарських культур. Переплетені ділянки спалахували на коротку мить, а потім згасали, поступаючись місцем іншим, розкиданим по всьому куполу. Одночасно горіло не більше двох-трьох таких світив. Чим досягалася гра світла й тіні на полі, ніби сонце швидко ховалося і визирало з-за хмар. Чін Сінь задивилася на це хаотичне переплетіння труб. Такий ступінь заплутаності не міг бути результатом простої недбалості, навпаки. Досягнення подібного результату потребувало чималих зусиль. Це був хаос в абсолюті. Здавалося, що навіть натяк на паттерн суворо та боювався. Мабуть, це могло свідчити про діаметральну протилежність людських і трісоляріанських естетичних смаків. Хаос Вершина смаку, а впорядкованість потворна. Мерехтіння труб вдихало життя в цей безлад, немов сонячне проміння силилося розірвати мережу хмар.